Львівський та інші літописи повідомляють про початок будівельних робіт під 1017 роком, повість минулих літ під роком 1037. Які з цих свідчень слід визнати достовірними, а які – помилковими? У літературі з приводу цього єдиної думки немає. Обидві дати знайшли своїх прихильників і противників. До 1017 року відносили закладення міста Ярослава та заснування Софії, Болховітінов, Айналов, Брунов, Воронін, Ільїн. На даті 1037 року наполягали Максимович, Лебединцев, Каргер. Згодом ряди прихильників ранньої дати поповнили автор цієї праці – Висоцький Логвин пізний Асієв, Поппи важливим ключем до з'ясування спірного питання про час будівельної діяльності Ярослава є слова митрополита Іларіона, звернені до Володимира та Ярослава. Іже недокончана твоя доконча. Аки Соломон Давыдова, и же Дом Божий великий, святей его премудрости, созда на святость и освящение граду Твоему, и уже всякою красотою украси робив логічний висновок, що Ярослав продовжив справу свого батька, а задум побудови Софії виник ще у Володимира. У нових історичних працях часом можна натрапити на думку, що Володимиру Святославичу належить не лише ідея спорудження Софії, але й її реалізація. Переконаною, здається, єдиною прихильницею такого погляду є Нікітенка, Згідно з нею, Володимир збудував собор і практично завершив його розпис, а Ярослав відремонтував Софію і упорядкував її подвір'я після завершення будівництва та пожежі 1017 року. Брак будь-яких вказівок на це в літопису пояснюється тенденційністю запобігливих літописців, які все сподіяне обома князями приписали начебто одному Ярославу. Звичайно, схвальним є критичне ставлення до джерел, але в кожному разі воно мусить ґрунтуватися не на упередженості підозрілості дослідника, а на документальних фактах. А саме їх тут і бракує. До речі, літописний образ Ярослава, на що неодноразово звертали увагу історики Грушевський, Соловйов, Ліниченко та інші, не виглядає однозначно позитивним. До того ж, і так званих порожніх років у висвітленні його князювання не менше, ніж у тій частині літопису, яка розповідає про діяльність Володимира. Отже, якщо раніше дослідники розв'язали нелегку проблему вибору часу закладення Софії Київської між двома датами – пізньою 1037 рік і ранньою 1017 рік – дотепер мусять реагувати ще й на ультраранню, до 2015 року. Але перш ніж висловитися щодо нової точки зору, спробуємо ще раз уважно розглянути традиційні. Найбільше прихильників упізніє дати заснування Софії. Їхні переконання не похитнуло навіть свідчення Титмара Мерзеборського про те, що в 2018 році Святополка зустрічав у Кафедральному соборі Святої Софії київський митрополит, а також і те, що цей собор у попередньому році через нещасливий випадок згорів. Нічого дивного в цьому повідомленні, на їхню думку, немає. У Титмара йдеться про дерев'яну Софію, до того ж невідомо, де вона стояла. Лебединцев вважав, що Софія була заснована ще княгиною Ольгою і містилася десь поблизу міських воріт.